Buen be, bat, bita iru. Bueno, bat, aztazke mirar ezela eritzi dugu literatur txokoa eta gaurkoa nero, banola ez, behar menudekin jarriagarra menetan, opa, imanor, zonguz. Kezio, kezio, benmentxe, eurritan, blai. Eurritan, zelago, min dagoen gero berdintxua orgo yerri aldoen, ala, beninkazka barra, hotza, bueno, hotza, hotza, gehiik, iztare. Eitxan, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, Oixe. Eta, bueno, gaur ekarri beste literatura horra bat, gaurkoan gainen ikustu dut, gustu dut, gore eta erradela, eh, si daslea, eh, baina, bankasatzen. Bai, bai, bai, esan ginen, mariasun landa 22 lea esan ke, rei, uh -huh. eta esan ginen, bai, horretako dena. Eta mariasun landa berakigu asko eta asko jazten dinamak baina gurengoan zer da ekarri diguzuna berea? Ba, Begura behin dela urte asko hartzitaratu zuen liburu bat haurtean e, bertan e, 2000 edo hartzitaratu dueta eta nik usteet nedezi dela ipatzeak. Eh? Liburu izena txan fantasmoa eta, ba, ba, bueno, bebe gara joan haur e, literaturan e, ba, irautza txiki bat supozatu zuen eta nik usteetan dure txoko da kartzeko moduko horra dela. Zergatik, eh? suposatu zoen, lide xabat irautxabat, hor literaturan? Ba, Hora, bitxetan esateko, e, ba, aldo batetik, e, ezoiko gai bat e, hartu zuen lako, e, eta ezoiko gai bat esaten nahi patu meguet, e, ba, aurr bakartiak, eta inkluso bakarti horretan, ba, ba iso tasunen bat, edo, ba, kasunetan protagonista, Ez da er, er, esaten manen, hiraguditzen da, autista, er, bueno, arazo psikologikoren baida alkan, aur da dela. Eh? Aur da, er, bere mundua isolatuta latuta diziden aurrela orkesten zego. Er, Bero, barne mundua oso ageratxa da, er, barne izketa asko du, banan, er, jendearekin, ez er, da, er, er, relazionatzen, ez er, da, inorekin egiten. Eta, bueno, hori ba, aldo erretatik aldar hori garruna markadan publikatu zen ligurioa, horrein gala hori mar eta marrurtea, gai hartan ba gara hartan ma, fantasia, eta los mundos de yupi, ezta, rodari, eta horren e, erainez, horren erainez, horren ba, erainez, asko egiten zen, menuen txan fantasma Eta gainera ligurioenek nara betu izateko bukaera ez tu, bukaera hon bat. Eh? biskaia ta airean biskaia triste la e, bukaera ume betiere aur literaturaan gausagoz dosifikatu egiten dira baina bai esa esa bukaera ba hori uh -huh. e, claro, esoita zan ere hala ere hasiera zera eh, que ma sea merekalitateak ke eh, goraitatu izantzean liburu bat eh, da, eh. Uh -huh. ma, Eh, txan fantasma, zer da, mutiko hori bera, alaberak sortzen duen... En... Eh, fantasma, fantasma bat, bat, bat. bat izenak giren eta fantasma, oh. eh, baguna fantasma berezi bat da, bera ere, eta eh, egiten da neskato bat enlauna, zer, protagonista neskato bat da, karmentxu izeneko bat, eta eh, bat txanek, casualitate, ba, bueno, ba, ba, topatzen du karmentxu eta bien artean enelako arreman, adizkiretasun arreman bat sortzen da, eta ba, bueno, ba, txanek, guri irakurle hori aurkezten du karmentxu eh, narratzailea txan delako. Uh -huh. bai, eta, bueno, asieratik bukagara, eh, txanek eh, laguntzen du karmentxu, eta gami da, eh, Ba, e, teknikaliterarioa, at, atzera begitako teknikaliterario batekin, bukade bat ikastun da. Fantasma txanek esaten digu em, etxe berezi baten aurrean nagolan, etxe berezi hori e, zera psikiatriko bat, antzeko leku bada, eta bertan zai dago, karmentxu Eta gero, Atzera egiten duen boran, eta kontatzen dugu nola ezagutzen nien eta nola ba karmentxu iztunan bagoen ba dugu, eta eh? mm -hmm. nola karmentxu iztunan bagoen dugu, egin dugu, ikusten dugu iruduak ere izan dugu emakarrikan ikusten dugu azalan, e azalan horretan da ikusten da txan fantasma nola ez eh? izan burua. Ordulari bat, ordulari horretan ez dakiten horrein edizioaren ergozera, hori ikusten da, paretako ordulari horretako bat, kukuat atzen dada rutikan, en, fantasma delako atzean, oizatuan jat, eta kukuak, ebebegeak, ez da, ez da, ez da, no, ez da, kareinu afaltada, kareinu afaltada etxe honetan Hor, iban, ehe, zer, alibiru nintesi nagusia, ego esen denezatua da, haurtzanoan, beste inun maniungaeiago, edo, edo, ahorren nago, kariñoa zu importante, edo da. Eta, bueno, ba, hori egiten dira referentia ze erloju honek, kuku erloju honek, hori e, ze esaten du e, Erdia ematen duenean, kukua ateratzen da, e, hau e, karmentxuren e, txeko erlojoa, eta kukua gizan beharren, badero, hiko kuku, kuku ximpleri, ba, hau esaten du, kari mea falta da, kari mea falta da etxe honetan. Eta, nola, eitera, ba, bueno, ba, azpi marratzen du, ba, ba, atzean nagoen duetan, eta, da. No, da, karmentxu bakar ezaguela izan ere karmentxuren burasoak ez daude e, desagartuta e, ez direk ez zegoen espligatzen nola hemen, ez daude eta ben karmentxu izegarekin bizi da eta ba, izegarekin bueno, aleintzen da aleintzen da gauza materialekin no opari asko egiten dizkio karmentxuri baina ez agai karmentxu lortzeko eta erogutxia ez agai karmentxuri temático de arduena cariño eso no es eh todavía corapia no es de seteco mhm Berar gitarotu dela, aldatu dute zerbait, zarrarekin orko txarraudez berdina doka, o da, orduko edizio berdina, orduko ekedizio orduko ekedizio da, ningu uste, salgu ez txarraudez aldatu dut dela, gaur egun ortografia, gara irartakorekin alde dut da, pixka bat aldatu Euskaltzen diaren arauak diregat ez direla da horrean bat atxe egora beran edo bait lotuta edo zolte eta mugagabea berak ere pixkatan lotu dira baina baina bueno, baina ez, ez ortografiak kontura eta aldo bat egot zita ligurua bere da Rosara eguroa? Zergatut, Lucia, Lucia, Samatarialoa. Ese dices, es va 190 va porría lo dice, y eso en un mes. Pero te diré habíamos pensado en incen esa alakoaurra kamar bat urtereekin edo ba segurazki de irakutzeralkoan istu historia ba esta kit morvera beste morveres alde nagara ere ba, beste lagun batzuk, delako lagun batzuk edo ausoko lagun batzuk agian edo tchekoa zergatik anesidente su patanos o Ba, bueno, azken nien sentimendu eta zitzeiten doli honek, eta sentimendu da, ba, bueno, universa dut, nortu edu sentitu bakar, bera, ba, bere bizitzan, nizbait edo, ez da, bost minutuz baldin bada ere. Aldo retati gerreza, empatizatzea karmentxurekin eta karmentxuren ba, sentimenduarekin. Gero beste daltzaba da, ba, hau literaturan benera e, balagoa arau badela, liburuaren gaia buruz modu sikoanalista baten bintzat edaitz egiten behar e, aurrari txapa eman behar Etzai, bentzat, eta nire ustez eta nire ustez berla gomendatzea zuzenean behar eta aurrari etz esan behar ze karmentxuenek zen moduz jokatzen dut no. bera izan behar ze literatura da, liburu irakurtzeko aurrekin bintzat zen eta liburuak eh, planteatzen duna, eta esaten duna horretaz bai hitzainetek ez bai, da, jore, bai zela, pizkala bordea da, ez, horretaz hitzainetek eh, edo, aspekto psikologikoetan belegi ez zi maratu gara. Hujan, horberak egin desela gero, ez, bere... Da, da, mi guztetan hori barne, barne prozesu gara dela, eta aurrari utzi gazta dira, bere modura, barneratzen, liburua, keskentzen dizkion, gaiak eta motibua. No sueme manan ez da que sola da gozatu beti bezala sola ba piska fitxa tekniko bateetan fantasmarena zen dibuzu ama uteko aurrentza gomendagarria dela azterik zure de, geiago ipatzeko es ez ez no partetik besteres ba me placer da dela sente ke potean oso irrotia da dela uka zuela eta eta entzule guztiei ba, Orişe, merrtik. Por cierto, la tema estas que meitze merko du soia dunangoko azoka hasta que dirique, muy buenas estas que menara chalden, agia mai, ba bestela ustegunean sorgura bertarako agian, ez? Pues daikut, osatei sute saiango mundu batzuk egitea, mundu beltorkesta. Vale, conforme. Eh, mik daki ba la ustegun, ustegune ostira edo zaulduko atzino, es. De berazia da Mhm. ¿Ten gusto? ¿No A ver, ya estás geneando, no entiendo, la agenda bolígrafa, no entiendo. No, no Bueno, va a ser un saludo, te voy a hacer un saludo y te voy a